Могутній, але лагідний. Марія від телефонного столика перервала його розповідь вигуком. «Валерію, горить твій будинок!» І додала трохи тихше. «Пожежники вже їдуть». На пожежі були присутні і голова міста, і лагідний начальник міліції. Пожежники ще розбивали сокирами стіни, всередині яких горіла дранка, хоча усім стало ясно, що і пожежа вже закінчилась, і будинок пропав. З мене нічого не вдалося врятувати, та там і не було його багато. «Діду, навіщо ви тримали бензин на кухні?» Бензин намагався зосередитись Валерій. Який бензин? І чому на кухні? А цілу бочку нітрофарби? Це ж здоріти можна. Будинок пропав за півхвилини. Мабуть, був добре застрахований. Ні, запитав начальник міліції. Валерій дивився на нього мовчки. Були там якісь цінні речі? Треба пошукати Звідки у нього цінні речі? Навіщо? Міськрада вже виділила потерпілому Однокімнатну квартиру в районі Новобудов І ліжко з комплектом білизни Заявив голова, перекрикуючи шум Ми працюємо оперативно з невеличкого натовпу залунали схвальні вигуки та щирі оплески. Очі старого затягло туманом. Ніхто вже не міг нічим йому допомогти, і, зустрівши цей погляд, люди розступалися, ховали очі і відходили, розписуючись у своєму безсиллі, оберігаючи власний спокій. І лякалися навіть припущення, що бачать перед собою своє власне спустошене майбутнє. Оплески гриміли за спиною старого, бо тому враз забракло повітря, і він поспішив геть. Мов поранений пес утікав він від людей і не пам'ятав, де пробув до вечора приїхав на свою дачу лише пізно вночі. Дуже тихо, ніби прислухаючись до чогось, зачинив за собою двері, увімкнув світло і довго стояв у задумі, не наважувався ступити далі, хоча це теж була ніби його хатина. Потім ретельно витер ноги, Уважно подивився на чоботи, секунду помислив і перевзувся в домашній капці, так і не зійшовши з килимка перед дверима. Але треба було на щось наважуватись. Старий пройшов до кімнати і сів на стілець, котрий одразу під ним похитнувся, і підлога попливла кудись вбік. Лампа затремтіла і повільно згасла. В очах потьмарилось. Але тишу він чув, як і раніше виразно. Обома руками вчепився в стіл, намагаючись не впасти, бо тоді стане ще гірше. Світ продовжував крутитись, ніби нічого нового не трапилось. Подумаєш, старий чоловік заплющив очі. Буває, може зморитись». Спробував розплющити очі, побачив, як від яскравого світла вони у нього почали плавитися. Він намагався намацати поглядом, бодай щось темне, відчував, як очі й голову пронизує біль. Щоб стишити його, нагнувся і почав дивитися в підлогу. Замить підлога під ним припинила хитатися, і мушки перед очима розлетілися. Це місце не приймало його, і він пішпішив геть. На дворі він відчув себе краще, бо рух та прохолодне повітря розірвали важку павутину сумних думок.